Вагітність і пологи Стан жінки, усередині якої розвивається дитина, називається вагітністю. У людини вона триває 9 місяців. Вагітність – дуже важливий, радісний, але і дуже складний період у житті жінки. У цей час у майбутньої мами разом зі зростаючою дитиною збільшується живіт, і весь її організм зазнає великих змін. Серце, нирки і печінка вагітної жінки зазнають великих навантажень, адже їм доводиться працювати за двох. Тому майбутній мамі треба добре харчуватись, їсти багато овочів і фруктів, гуляти на свіжому повітрі і не перевтомлюватися. Зародок, що опинився в матці, складається із сотні клітин і розміром з макове зерно. Але до кінця другого місяця вагітності його довжина вже досягає 4 см, і у нього формується тіло, кінцівки з пальчиками, голова із зачатками очей, носа, рота. У матці зародок оточений оболонкою, заповненою рідиною. У стінці матки формується особливий орган – плацента. У ній контактують кровоносні судини матері та майбутньої дитини. З кров'ю зародок отримує необхідний йому кисень і поживні речовини. Наприкінці третього місяця вагітності він уже може ворушитися, стискати пальців кулачок, морщитися. На цій стадії розвитку зародок називають плодом. У чотири місяці він цілком схожий на крихітного чоловічка, а до кінця п'ятого місяця вже важить близько 300 грам, і мама відчуває його поштовхи. Наприкінці шостого місяця дитина реагує на світло крізь стінку живота і чує мамин голос. До кінця 7-го місяця плід уже сформувався, але деякі його органи недорозвинені. Починається відповідальна стадія формування кори головного мозку. Дитина швидко набирає вагу. У 9 місяців вона вже важить 3-4 кілограми і готова з'явитися на світ. Вагітність завершується пологами. М'язи матки починають скорочуватися і виштовхують дитину з тіла матері І от дитина з'являється на світ, лунає її перший крик Це значить, що з дитиною все гаразд і вона вперше вдихнула Лікар-акушер перерізує пуповину, що зв'язувала плід з плацентою І дитина починає самостійне життя Утім, повністю самостійною, здатною обійтися без допомоги батьків Вона стане лише за декілька років за час вагітності маса м'язів матки зростає з 50-100 г до 1 кг і більше, а її об'єм збільшується в 500 разів. Всі ці зміни відбуваються під впливом гормонів, які виділяє плацента.